Ніколи не знала, що вона палить, хоча їй це личило. Особливо тепер, коли вона дивилась на мене трохи примруженими очима, і синя змійка виповзла з її вузьких хвуст, мов, у якоїсь міфічної горгони. Під таким поглядом я відчула себе дурним дівчиськом, або як на допиті у слідчого. Ну? і за якою апаратурою ви сюди приїхали?» Нарешті вимовила вона. У цьому запитанні чітко простежувалося інше. «Якого дітька?» Певно, відчувши це, вона додала. «Можете не відповідати, мені байдуже. Просто ви трохи дивна. Може, це на краще? Хоч і якісь зміни у житті. Віра від вас у захваті». Вадим на сьомому небі від ваших касет. А я сьогодні надягну нові джинси, нехай заздрять. І без жодного переходу нервово додала. Уявляєте, учора мені дали роль черепашки. Там дві репліки і абсолютно дурний костюм. За три роки жодної нормальної ролі. Я скоро з божеволію. Ну, промимрила я, Може, варто почекати, знайти себе в чомусь іншому, поки є час. А що я ще могла сказати? Те, що менше ніж через рік вона взагалі почне продавати газети у кіоску союз друк. Який час нащо? різко сказала вона, якщо людина бездарна, їй нічого не світить. Мені стало її шкода. Її гадки не мала, що вона може бути чимось незадоволена, принаймні тепер. Тим, що вона працює у дитячому театрі, я, пригадую, шалено пишалася. Але ви така молода, гарна, у вас чудова родина. Усе це я мимрила з виглядом шкільної вчительки, чудово розуміючи, що все це не те. «Кірха, кітчен, кіндер» – майже вигукнула вона і переклала. «Церква, кухня, діти, так? Або від зарплати до зарплати? Вам цього не зрозуміти. Ви на науковий семінар приїхали, науковий. Здуріти можна. В свої роки ви все встигли, а я ніколи не мріяла народити у 18. І усе це вона обвела поглядом кухню». В печінках моїх. Моє райдужне сприйняття новоспеченої реальності руйнувалося на моїх очах, мов карточний будинок. Я намагалася підперти хоча б одну його стіну брехливими репліками на кшталт. Але ж, здається, у вас все не так уже і погано? Певно, що так. Якось криво посміхнулася вона, ламаючи недопалок просто у тарільці із залишками сметани. Вона почала прибирати зі столу, поглядаючи на годинник, відкинула ногою кицьку і щистила їй у блюдечко шматки підгорілого млинця. «Хіба вона їсть млинці?» – запитала я. «Вона все їсть», – суворо сказала. Вона. Скоро занесу її до дідька на роги. Один бруд від неї. «Ага», – подумала я. «Так, значить, моя димка не втекла у кращі краї. Її просто кудись занесли, поки я спала». Мені стало прикро. «Дякую за чай», – сухо сказала я. «Час збиратися». «Мені теж» сказала вона і додала, киваючи на велику стопку розпластаних картонних коробок і газет, що стояли у кутку кухні, зв'язані мотузкою. «Ще це треба занести на пункт? Чорт, забирай!» «А що це?» – не втрималась я від запитання, хоча мені кортіло швидше сховатись у кімнаті і опанувати себе. «А ви хіба не здаєте макулатуру?» «Що?» Зараз усі здають, якщо набирається 20 кіло, на пункті дають талон на одну книжку.